«Рятувати з усього?» Випадало їй. І насамперед, знаючи відповідь, вона приречено спитала. «А до чого тут я?» «Поїдь до Києва!» Мати схвильовано схопила її за руку. «Уляночку, доцю, подивись, як вона там. Може, захворіла, і нема кому води подати, а може, хлопець який скривдив, а може...» Материнські очі зблиснули, «Може, завагітніла і боється батька? То ти скажи, хай нічого не вигадує і приїжджає?» «Гаразд», – Уляна пригорнула її до себе. «Ти тільки заспокойся. Лягай, зранку все обговоримо». Мама, втішена її згодою, почала виправдовуватись. «Якби тато був здоровим, – вона змахнула бігну сльозу. А так...» Нема кому, крім тебе. Батько після чергового інсульту майже не вставав із ліжка і страшенно переймався власною безпорадністю. Йому, главі родини, завше дужому і владному, було нестерпно миритися з тим, що навіть голитися тепер не може без допомоги дружини. Відтак, якби з тоннею щось сталося, Думка, що він не зміг допомогти своїй дівчинці, завдала б йому нового болю. Отже, вибору не залишалось. Уляна відвела матір до спальні, де під конячою дозою ліків важко сопів тато, а сама влаштувалась на канапі з книжкою. Спати не хотілось. Вона бачила той сон, Сотні разів, і не хотіла знову зустрічатися з поганьком. «Я ж сказав, годі пити, хіба не ясно?» Чоловік скосив очі і переконався, що за ними нишком спостерігають, але ані трохи не вгамувався. Налакалась, як шльондра з окружної. «Там тобі і місце!» Він вилаявся... А Марина на зло, замість того, щоб відставити вино, нараз проковтнула весь вміст щойно наповненого келиха. Вирядилась вона, Валера, остаточно шаленіючи, грубо шарпнув дружину за спідницю. Для кого вирядилась, я питаю? На нас дивляться, процідила вона, відчуваючи, як спалахує під шаром тоненького крему. «Дивляться! Хіба ти не для цього виряжалась? Та ще й цяцьки начепила! Ти мене ганьбиш!» Велера простягнув руку, і Марина, втямиши, що він збирається здерти з неї сережки, відступила назад. Підбор несподівано підвернувся, і, намагаючись устояти, вона змахнула руками. І тієї ж миті уявила цю сцену збоку. Чоловік здіймає на неї руку, наче хоче вдарити, а вона сахається, ніби звикнувши, що її б'ють. То було вже занадто. «Ти сам себе ганьбиш, ідіоти!» Зберігаючи посмішку, вона повільно відійшла до найтемнішого куточка вітальні. Презенційний недоладний будинок разом з набундюченими пихатими гостями враз став їй огидним. Слід було негайно піти з вечірки, але у Валери мала відбутися доленосна розмова з потенційним партнером. Якби вона пішла і чоловік побіг її не здоганяти, ніякої розмови не було б, себто, не було б і угоди, а ділові інтереси, попри все, були важливішими. Насправді, чоловік її обожнював, мало не на руках носив і виконував усі забаганки, але його ревнощі час від часу щось у ньому перемикало, і Валера влаштовував мерзені сцени, після яких знову перетворювався на зразкового чоловіка. Пофліртувати, відчуваючи всю силу своєї яскравої вроди, Марина любила, але ніколи не надавала серйозних приводів для ревнощів. Проте Валері і не потрібні були приводи, адже чоловіку подобалась її сукня, і він власноруч підносив Марині келихи, доки господар будинку не почав за нею упадати. Чого сумуєш, Марусечко? Компаньон і ліпший приятель чоловіка виник, як завжди, зненацька. І Марина вкотре здивувалась, як йому це вдається при 30 кілограмах зайвої ваги. Відповіді не вимагалось, і вона лише посунулась у бік, дозволяючи Костику присісти на бельце фотелю. «У Валерки черговий напад?» Проникливо поцікавився він. «Що вдієш? Такий тобі дістався джигіт. Не розкисай, Моросечко. Не давай цим старим горобцям приводу для пліток. Знаєш, жовтяк що найприкріше, Не втрималась Марина. «Він на мене не замахнувся. В мене підбор підвернувся. Мало не гепнулась. От і нормально, зрадів костик. Тоді після цього балагану ми з Наталкою до вас заїдемо. А як раптом щось із підбором, то я нагадую спадковий швець. Він підвівся і привітно когось гукнувши, залишив її саму. Решту вечора Марина змарнувала розглядаючи журнали. Вона майже нікого з гостей не знала, тож пускати бісики не було кому. Близько одинадцятої з'явився чоловік, ще начебто сердити, але вже з каяттям в очах. «Чуєш? Костик з Наталкою хочуть до нас заїхати. Кажуть, що ми давно в чотирьох не сиділи». Валера винувато перехоплював її погляд, але Марина суворо відверталась. «Як тобі пропозиція? А як вона мені має бути?» Вона знизала плечима. «Все ж краще, ніж із тобою вдвох сидіти». Прийнявши відповідь за згоду, він пішов запрошувати жовтяків і за двадцять хвилин вони в чотирьох прощалися з господарем біля воріт. Тепле розставання не вдавалося через ті невдалі залицяння хазяїна.